من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وصلم فقترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حاله فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umur muhdathatiha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi nar draga i poštovana vraćam as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wastem zahrul allah subhanahu wa ta'ala idonošanje salavata na poslanika allahovog poslanika njegovog Ovo je moje drugo druženje. Prošli put smo se družili, prije šest mjeseci i četiri dana. I govorili smo o odgoju duše. Ukoliko ima oni koji su pristoli, možda se malo i sjećaju. Pokušali smo da izvučemo neke pouke, koje su islamski učenjaci spomenuli vezano za život Abit ibn Qaisa al-Hezrđe l-Nsarije. Pa je jedan od naših šehova, hvala da ga poživi. Izvuk od devetnaest pouka, iz odnosa prema jednom Kur'anskom majetu koji je ovaj e, Ashab Allah poslanika imao i tada smo spomenuli svi 19. poug. Evo šest mjeseci posljednog toga, e, ponovno smo na istom mjestu sa jednom drugom temom. E, večera sam planirao nešto da progovorim, e, da progovorim kako da dođemo do primljenog ibadeta. Kako da dođemo do primljenog ibadeta. Najprije, ukoliko želimo definisati šta je to ibadet, Nalazimo da su islamski učenjaci dali različite definicije, mada su one u osnovi slične. I te e, mnogobrojne definicije samo dopunjavaju i pojašnjavaju jedna drugo. Nalazimo da je najpotpuni definiciju po pitanju ibadeta dao šehol islam i mtajmi Šehol islam i je dao izuzetno interesantnu definiciju Pa on jednom mjestu kaže da je to sveobuhvata naziv za sve ono što izvršavamo, a što Allah voli, na što su izrekli naši poslanici. Znači bilo šta što bi čovjek izvršavao od prakse ranijih poslanika, a dijelo je koje Allah voli, to je to je ibadet. Na drugom mjestu još izgrovitije pojašnjava pa kaže da je to sve ono što Allah voli od ubjeđenja, govora ili dijela. Znači, bilo što od ovoga, da li ono naši srčani i badeta, kada osjetimo ljubav prema Allah, tu nema priče, tu nema dijela, jednostavno srce je zaigralo. Ili ono što izgovorimo, kada izgovorimo šehadet, kada izgovorimo nešto od bilo, bilo čeg od zikra, čak i spominjanje, odnosno navraćanje na dobro, odvraćanje od zla, ili nešto fizički, fizički što uradimo. Bilo, kaže, spoljašnje, ili unutrašnje. Ovdje kad govori o spoljašnjim i unutrašnjim, misli na te srčana dijela, jer sam svičan, ja se spominju da imaju unutrašnja djela koje ljudi ne vide, a to su dijela našeg srca. Kada se srce osjeti tugu, ili osjeti strahu, ili osjet, osjeti neku radost, sve su to dešava unutar čovjeka, ali to je fizičko dešavanje. Nešto se dešava s, nas, na, s našim srcem unutrašnje što lju, čovjek ne može primijetiti njemu ili kaže spoljašnje a spoljašnje ono od manifestacije slama koje se vidi koje se ne može ne može sakriti a da je urađeno u skladu sa sunetom našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i kažu ovdje na ovo ove definicije izvlače se i to je ono što alhamdulillah naša svijestna muslimanska omladina dobro zna i to je ono što se o čemu se govori vez 50 godina da bi ibadet bio primne to su to dva uslova kaže prvo da bude urađeno u duhu naše vere da bude urađeno u duhu Kur'ana i Sunneta a drugo je da bude urađeno iskreno radi Allaha subhanahu wa taala iskreno Allaha subhanahu wa Islam odnosno naš šejh Muhammedin Salih Al-Fajmin kojem s kojim su mnogi rekli da šejhul Islam leto mi nećemo ovdje s obzirom da smo skeptici malo smo daleko daleko od tih prostora u svojej knjizi, tumačići kit knjigu Kitabu Teohid od Muhameda Ibn Abdullahaba, Abdu kad je došao poglavnju koja govori o rijau, o pretvaranju, spomenuo je, i mi želimo ovdje sad da malo spomenemo o rijau, zato što se rija, ovo pretvaranje, suprostavlja iskrenom obavljanju ibadeta. Iskrenom obavljanju ibadeta. Kad je govorio o ovom pretvaranju, govorio je da postoji u osnovi dvije vrste rija -a. Dvije vrste rija. I to je ono što može da bude jako opasno po pitanju, naših po pitanju naših dijela. U velikoj mjeri, svjesna muslimanska omladina, i hvala Allahu, postao je brend u Bosne i Hercevine. Kada neko želi da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, rijetko ćete vidjeti da ode u Sufije. Rijetko. Većina ljudi trudi se da se vrati, danas su spoljašnji neki al alamet signali, Spoljačnost, ka suneta, primjetna je na muslimanskoj mladini, pa ljudi kad povezuju se, obično kaže, ne kaže, kad se ja pokajam počeću klanjati, već se to podrazumijelo, kaže, vidjet ćeš i ja ću pustiti bradu. Znači, to mu je već, on će pustiti, ili kad žena govori o pokajanju, kaže, ja planiram i šalatala da pokrijem svoje lice. Znači, još ona nema ni hijjab i namaz je upitan, ali planira, ako se ikad budem pokrila, ovaj... Ljudi se vraćaju sunnetu. Ljudi se vraćaju sunnetu. I to je alhamdulillah, današnja omladina bošnjačka, muslimanska, kada se vraća Allahu hvala Allahu, u većini slučajeva se vraća na sunnet. Uspjeli smo spoljašnjost da prilagodimo, unutrašnjost. Unutrašnjost i to sad govorimo o koji isto moramo, moramo da poradimo. I ta taj ria, koji može mnogo da nas da nas ugrozi. Pa kaže šejh Muhammed ibn Salih al da ima dva, dvije vrste rija, dvije vrste pretvaranja. Kaže, pretvaranje u samom startu djela. Kad čovjek odluči da obavi neki, neko djelo koje mora obaviti samo radi Allaha, ali koje mora radi ljudi. To je prisuto, nažalost, u, našoj, u našem društvu. Najčešće kod političara kad idu na džume. Obišto idu tamo gdje ima najviši broj glasača ili gdje ide neko od njegovi predpostavljenih. Pa znači njegov osnovi je i ne interesira, po njegovom životu se to jasno vidi, ali mu je jako važno da on bude viđen tu. Znači nije radi, njegov ponašanje ukazuje da nije radi Allaha, već, već radi ljudi. Njegov taj ibadet neće biti primjen kod Allaha, ukoliko je to uradio radi ljudi. A i mnogo je takvih ibadeta, sad na ne govorimo o drugima, nažalost mnogo je takvih ibadeta u kojima mi sami možemo upasti. Mi sami možemo, možemo upasti. I kad govorimo pro, o ovim problemima, ne želim da nalazimo krivce neke van, van nas. Prvo da preispitamo sami sebi kako smo mi u odnosu na te neke stvari i na te neke događaje. Tako da ima vrsta pretvaranja kad čovjek u samom startu ne želi da uradi dijelo radi Allaha, već ga radi radi ljudi. Takvo dijelo ne može i neće biti primljeno. A poslu i druga vrsta reja koja je jako komplikovanija i za, i za nas opasnija, a to je kad čovjek u osnovi počne ibadet radi Allaha subhanahu wa ta ta'ala, ali mu se tokom činjenja tog ibadeta pojavi, pojavi rija, po, po, pojavi mu se razmišljanje, daj da ja to malo uljepšam radi ljudi, daj jes, ovo je sve radi Allaha, daj da ja to malo još, još se pokažem, pokažem pred drugima, pa kaže šef Muhammedun Salih Luthanim da i u ovom slučaju postoje dvije potkategorije. Prva potkategorija je da čovjek kada obavlja dijelo, Počne ga radi Allaha, počne mu se javljati misli da to dijelo uljepša radi ljudi, da se sjeti Allaha i da se sjeti početnog nijeta i da odbije ove šeitanske besvese. I da kaže ne, ne interesira me ni uljepšavanje, neću da razmišljam sada ovdje o ljudima, želim da ovo dijelo završim radi Allaha subhanahu ta'ala. Takvo dijelo inčevalu ta'ala će biti primljeno kod Allaha subhanahu ta'ala. I čak je čovjek će imati dio nagrade zbog ovog borbe koju sam sa sobom vodio. I što je na kraj uspio da pobjedi istina nad pretvaranjem. A druga vrsta rija u ovoj situaciji jeste kad čovjek ne uspio odagnati. Počeo se ibadet radijalaha subhanahu ta'ala, pojavili su se ljudi. I sad ti zbog ljudi, kaže, sad ću to malo da zategnem, da uljepšam. I završiš takav, takav, ibadet završiš do kraja. Šeheh Muhammed ibn Salih Ruhfamin i ovdje pravi razliku. I kaže, i ovdje ima dvije podkategorije. Kaže, ima kategorije ibadeta koja se posmatra kao jedna cijelina i ne može se posmatrati parcijalno. Ne može se odvajati, kao što je namaz. Namaz je jedan ibadet od tekbira do selama. Ne može se reći, slušaj momak, prvi rekat klanjao isprano, drugi nisi klanjao isprano, ustani i klanja još jedan rekat. Ne može to. Ako mu kažeš drugi rekat i nije ispravan, ovo mora ustati i ponoviti kompletan namaz. Kompletan namaz. To je... Ibadet koji se ne može posmatrati parcijalno i takav ibadet ukoliko se završi s pogrešnim nijetom neće biti primljen. Rekli smo, ušli smo u džamiju. I nikog nema od ljudi u džamiju u tom trenutku. I ti si zanijetio neku na filmu. filu. Tehjetun, međud ili nešto drugo. I prvi rekač si klanjao. Kako si klanjao? Niko nije prisutan, zanijetio si, ne radi ljudi, zanijetio si rad sebe samog. Da bi obožavao, obožavao Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Na drugom rekatu čuješ neko korača i što si ustao na drugom rekatu, odmah malo poboljšaš ruke, poispraviš se duže, učiš, skrušeniji si, samo što se nisi zaplako. I završiš tako namaz. Ovakav namaz ti ne bi bio privljan. Kod Allaha subhanahu ta'ala ti ne bi bio privljan. Jer je namaz, jedan cjeloviti ibadit, ne može se parcijalno posmatrati. <kuh> Za raziku prođeš pored neke Sergije. Nema niko kod ljudi. I ti zavučeš u džep i izvučeš određenu svotu novca koji želiš da udjeliš i spustiš u tu srgiju. Što si to završio na ilaze tvoji prijatelji je rani i ti opet ponovno ruku u džep i ponovno još jednu svotu novca da bi te sada oni vidjeli. Od Prvi novac koji si udjelio, inšalata, primjer niko da lasu, ono tala, jer ga nisi udjelio da bi bio vidjeni. Ali drugi dio novca koji si udjelio da bi te drugi ljudi vidjeli, sad tim ćeš i završiti. To je tvoja nagrada. Ljudi će pogledati, najvjerojatno će reći mašala ovaj čovjek udjeljuje i pokupio se svoju nagradu. Tako da ovdje po pitanju Rija, šeheh Mohamedin Sadeh, jako precizno odvaja. Pa ponavljamo, kaže u početku djela ako se javi Rija i sredinom djela. Onaj koji u samom sortu pogreša nije, neće biti primjen onaj koji u startu ispravan nije, ali se jave problemi, gleda se kako će se ibadet završiti. Ako uspijemo da odagnamo rija i završeni ibadet, anokako kako treba radijalaa, taj ibadet je prihvaćen. Ukoliko ne uspijemo da odagnamo rija, gleda se kakav je ibadet. Je se taj ibadet može gledati parcijalno ili ne? Ako je ibadet koji se ne gleda parcijalno, već se jedna cijelina, Onda kompletan ibadet nije primljen ukoliko se pogrešno završe, ukoliko se može posmatrati parcijalno kao što je sad Naka, onda se gleda onaj dio koji je udjeljen radi Allaha, ispravan je onaj koji nije udjeljen radi Allaha, neće, neće biti primljen, neće biti ispravan. Islamski učenjaci kada govore o ovoj opasnoj bolesti, u ovoj opasnoj bolesti spominju određene lijekove. I naravno, nijedna bolest, ni tijelesna, ni duševna, nije soviet data da gospodar sveta on nije dao lijek i lijek za njega zna lijek ko zna ili ostala je skrivena onome onome je ko skrivena ali po pitanju liječenja rija li imaju određene stvari koji islamski učenjaci bez obzira ovaj kogod tretira tu temu neizostavni su lijekovi su lijekovi i na prvom mjestu islamski učeničaci spominju traženje pomoći od Allaha subhanahu wa da nas sačuva ovoga traženje pomoći od Allaha subhanahu da nas sačuva ovoga Ima jedno dijelo, kaže se da u historiji čovječanstva nije izvršeno slično. A dijelo pravljenja kiabe, dijelo, dijelo izgradnje kiabe, naređena je odabranim lahovim robovima. Odabrano dijelo kiaba, znači nema veličanstvenije građevine u čovječanstvu. Po naredbi gospodara svjetova, odabranim robovima odabrano dijelo. Pa kada je Ibrahim a.s. završio sa gradnjom kiabe, Gospodar svjetovo u suri Ibrahim, 35. jaj od prevodu značenja kaže da Ibrahim tada se obratio gospodaru, kaže i sačuvaj mene i sinove moje da se ku klanjamo. Da se komirima klanjamo. Uradio po naredbi, on tu nije izbora, morao je to izvršiti, ali opet na posljedku šta radi Ibrahim? Ne uzda se u sebe. Niti se uzda u pameti i ibadet svoje djece, već gospodara svjetova, gospodaru. Sačuvaj mene i potomke moje da se ku klanjamo. Da se ku klanjamo. I na osnovu ovog, ovoga zaključujemo da na prvom mjestu u popitanju naših ibadeta moramo od Allaha tražiti tražiti da nam ukabuli. I to je ono što mi redovno radimo na svakom rekiatu, ali nažalost najvjerojatnije, najvjerojatnije da često toga nismo svjesni. I kada, kada govorim u Fatihi, je hedina su i rautan mustaqim. Znači to je sve obuhvatni pojam, uputi me napravi put, uputi me napravi put sa svakog aspekta, sa svakog aspekta. ali nažalost čovjek, čovjek, ovo vam iz iskustva govorim, definitivno čovjek bude, nekad i ne zna šta si pručio, kako si pručio, ve, ve, veze, nemaš, izgubiš taj, taj kontakt sa Allahom subhanahu wa ta ta'ala, jer i to je ono što u arapskom svijetu često se nađe davetska parola kaže namaz je ibadet, a ne adet. Namaz je ibadet, a ne, ne adet. Samo namaz kad bi prosud, prostudirali obavljali ga radi Allah, wa onako kako bi trebala tako konekcija da bude između nas i našeg gospodana, onako kako bi trebala, ništa nam drugo ne bi trebalo. Tu smo potpuno kompletan one zikrovi i sve ono što nam je potrebno da tražimo od gospodana to Nažalost, nažalost, ljudsko srce je tako da, da je ima to je namadosti i gafleta, pa mora i sam povremeno da se po, prisjeti A to povremeno mora da bude daleko češće nego što što mi, što mi radimo. Onda nalazimo da je dova našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam bila u smjeru da gospodara svjetova traži da ga sačuva a, širka. Kaže sačuvaj me da svjesno uradim, da tebe druga pripi, pripišem. A od tebe morim da mi oprostiš ono što nesvjesno uradi. Da ono što nesvjesno uradi. Pogledajte. Ovdje spominjem Ibrahima alejselama, oca tauhidah, otac tauhidah tomu je jedan odnadimak od i to je otac poslanika. I od našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve koji je kompletan život, ne kao poslanik i prijem poslanstva suprostavljao se je e, mušrištvu i kipovima, i njemu to odgovaralo uvijek se tome su proslijedili ono svoje, svoje fitre ali kaže gospodaru, time me sačuvaj da ti svjesno druga pripišem, a uprosti mi ono što nesvjesno uradim, što nesvjesno uradim. Tako da je traženje zaštita od Allaha, po pitanju iskrenosti o, o Ibade, to jako jako bitna stvar i to je e, prvi lijek po pitanju, e, pretvaranje po pitanju Rijal. Drugi lijek koji sam s spominju, jeste da tu je to upoznavanje sa Rijalom. Kažu, prvi korak prema liječenju jeste da čovjek prizna i da postane svjestan bolesti. Da se upozna u čemu je stvar, u čemu je problem. Ljudima kad govoriš o, o, o Rija, u, u početku ljudi toga nisu ni svjesni, nego čak u, u samom u početku tog nekog svog te dejuna i predržavanja vjere, ono, drago je da pokaže on sad svojim prijateljima koliko je on, on napredovao. Pa tek kad ga upozoriš, sačekaj, ukoliko ti je namjera da zadiviš prijatelje, možeš ostati bez nagrade, obrati pažnju. Znači, ti moraš prvo da se upoznaš sa tom bolešću, pa da onda moraš, možeš da se, da se liječiš, liječiš od nje, jer na posljedku a, neznanje, je, a, za sve neznanje, neznanje je problem za sve bolesti. Tako da je upoznavanje sa rijavom, upoznavanje sa ovom bolješću, jedan od načina da se liječimo od nje. Kaže se zatim osvrtanje na dunjalučke posljedice rijava osvrtanje na dunjalučke posljedice pretvaranja. I stvarno, šta su to dunjalučke posljedice, posljedice pretvaranja? Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala uputio je pismo Ebu Musawu el-Ešariu. Uputio je pismo Ebu Musawu el-Ešariu i u njemu, između ostalog, to je pismo, hvala Allahu, sačuvano kod sakopjača sunena, između ostalog u tom kaže onaj koji se okiti onome što nije pri njemu, Znači, ako se neko okiti svojom spodjašnjošću, nećim što nije njega unutrina, gospodar svjetova će ga preko toga poniziti očima ljudi. naču upozorava svoga prijatelja, Ebu Musa ili Omer ibn al-Hattab. A Omer ibn al-Hattab je jako, jako interesantna ličnost i je, pogotovo ga je dobro uspio opisati upis, sojuti. Imam sojuti u svojoj knjizi koja je prevedena, alhamdulillah, na bosamskom jeziku Povijest khalifa se Iga Kdiga Povijest khalifa od imama Suyutija, gdje spominje za Omer i l-Hattaba 20 konkretnih primjera, gdje je njegov stav preduhitri objavu, gdje je Omer i l-Hattab u određenim životnim problemima muslimanskim Davo određene rješenja, i apelovao na naše poslanike sallallahu alajhi -e wasallam da se postupi u tom pravcu naš poslanik Muhammed sallallahu alajhi -e wasallam je radio po svojim nebođenju nego je za globalne stvari tražio objavu od gospodara svjetova pa kaže ne bi požurivo sati sve dok mu gospodar svjetova ne bi potvrdio Omerovo mišljenje našci u preko konkretno navodi ovdje 21 slučaj konkretan slučaj za koje su u historiji zapisali gdje je Omerovo mišljenje predughi trelo objavu Odnosno, objav ja potvrdila Omerovi Omero mišljenje. E, po pitanju alkohola, po pitanju pokrivanja žena, po pitanju obvođenja prema zarobljenicima bedra. Znači, mnoga, mnoga mišljenja gdje je Omer ibn al-Hatab, radijallahu ta'ala anhu. I ovdje e, naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je rekao, e, nazvao je nešto, firasat al-mu'min, pronicljivost vjernika. Pronicljivost vjernika. I govorio je, kaže, svaki umet je imao svoje pronicljive ljude. Kaže, ako u momim umetu i jedan čovjek bude pronicljiv, da ima tu vjedičku pronicljivost, kaže, ja mislim da će to biti omenim ibn al-Hattab. Znači, govorimo o izreci čovjeka koji je bio jako, jako pronicljiv, jako pronicljiv, a čak se spominju i neki njegovi kerameti koji se vjerodostuni, vjerodostuni kerameti gdje pomagao muslimanima, u, ali to bi već to bi otvorilo vrati nekim sufijskim učenjima, ako se zlupotrebe, može se otvoriti vratom sufijskim učenjima. Uh, Pojenta je da ovakav jedan uh, alim, alim, jedan ovakav učenik iz poslanikove medrese uh, uh, uh, savjetuje svoga svoga druga Ebu Musarija i spomenje mu po pitanju iskrenosti, pa kaže ukoliko se čovjek ukrasi i uljepša s nečim vanštinom što nije njegova nutrina, što nije njegova srž, gospodar svjetova će ga poniziti, poniziti preko toga. Ibn Tajim je, komentari su Ibn Kajm je inače bio lovac na, na ovakve stvari, na stvari reka Ibn Kajma je jako interesiralo liječenje duše i liječenje srca, pa ovakve su mu izjave bila uvijek interesantne. On tumači i kaže da je ovu duhu onog što nam je naš poslanik, sallallahu alayhu -e sallam, rekao da se dijela cijene prema namjerama. Da se dijela cijene prema namjerama. I gospodar svjetova dijelo kabuli po namjeri, po namjeri. Spoljašnjo, super, sve se uradio u skladu sa sunetom našeg poslanika, sallallahu alayhu aljoba nutrina, no 13 tvoje drugačije, no je tvoje druge. Srce tvoje je tu radilo zbog nečeg drugog, Gospodar svijetova, cjeti to ukabuniti na osmu tvoje srčane, srčane namjere. namjere. A, konkretan primjer poniženja čovjeka kada se ukrasi nečim, nečim što nije pinjemo. Jedan historičar muslimanske esma i jedan od islamskih, ovaj historičara esma i se zvao zapiležioj predaju sa bedojino najvjerojatnije da ste imali priliku da slušate ovoj predaju, jer je las prostranjena kao, kao priča o čovjeku koji je ušao u džamiju da obavi namaz. Nomadi, beduini, ako bi grubo preveli seljaci, nisu bili ljudi koji su bili poznati po tome da stvari obavljaju kako treba i da znaju zbog čega obavljaju stvari. Većinom kod njih je to bilo iz nekog neznanja, dosta površno, dosta površno. I dan danas, i dan danas ćete vidjeti nomadi da imaju neke svoje specifike u ponašanju, ne znaju se ponašati u, u, u, u društvu na način na koji to određena kultura traži. Kaže se ovaj beduin je ušao i obavljao namaz, i kaže ljudi se zadivili, beduin, nomad, ali obavlja namaz pristojno, fino, skrušeno. I kaže pored njega onako, sami za sebe komentarišu, kaže mašala, kako obavlja fino namaz, iznenađujuće. I kaže on usred namaza, napuša namaz i kaže ja danas i postijem. I u čemu je ovdje ova historija što nas želi naučiti? Konkretna primjer ove Omerove izjave. Otišao je namaz da znači će onju uljepšo uljepšo je namaz radi ljudi. I otišao je, čim je to uradio, otišao je u, u smjeru u kojem ne treba da ide. Ali post, niko nije znao da postiš. Niko nije znao da postiš. Hajde kad je otišao namaz, prečio ti za taj post ispostio ga, niko nije znao barima imaš jedan dan postaj, znači možeš da se, da se nadaš na, na, na sudnjem danu nije mogao da se suzdrži zadivio je namazu, sad je htio da i zadivi još više pa kaže ja danas i postim i zamislite, to su sekunde u pitanju u trenutku kad mu se ti diviš mašala i on, ja i postim Ne da je pao na ljesnicu Beduina, nego je pao ispod svake ljesnice. I svake ljesnice pokazao je šta je njegova njegova natruna ukrasio se sa onim što nije bila njegova, njegova unutrašnjost i preko toga je preko toga je bio ponižen. Za razliku recimo od postupka Omera, Omera radijallahu ta'ala anhu, spominje se i to je ono što se od nas sjelu. Sabraću mi komentarisali, spominje se da je Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu jedne prilike ko halifa držio hutku bio je na Minberu i izgubio je, abdest, izgubio je Abdest. Pa je stao trenutak i rekao ljudi, vagao sam između straha od vas i straha od Allaha. Pa mi je naravno prevagnuo od Allaha i želim vam reći da je Omer izgubio Abdest i moram sići da se Abdest ima, vi me sačekajte dok se, dok se ne vratimo. Nije jednostavno, to je i dan danas, znači ta, ta fiziološka potreba kod čovjeka koja je neugodnost, neugodnost i niko ne voli da se to primijeti na njemu. Niko ne voli, nema osobe sa kojom si prisan, a da bi ti bilo normalno da se to na tebi, barem u normalnim okolnostima, nažalost, to je u nekim društvima, otišu u nekom drugom, drugom smjeru, ali kod normalnog čovjeka to su još uvijek stvari koje ti nelegal izazivalju. I nije lahko priznati da ti se to desilo. Ali Omeru to ne smeta, Omeru to ne smeta, jer ovdje u pitanju i badet, on treba obaviti hutbu, on treba se predvoditi namaz. I je mu išta umanjilo od njegovog ugleda. Mi danas taj primjer, znači 1400. godina, poslije toga spominjamo kao primjer njegovog imana. Njegovog imana i ovakve stvari ne mogu čovjeka, ne mogu čovjeka poniziti. I naravno i ovaj predaj je prenešena kod naših historičara. kod naših historičara. To je jedan od lijekova, da se upoznamo sa donjalučkom posljedicom Rija'a. To su dunjaloške posljedice posledice. Ponezićete Allah ukoliko se pretvaraš pred ljudima. To je poruka. I vidimo konkretne neke i izjave naših e, ovaj e, prethodnika i vidimo konkretne situacije iz historije s nama koji su se dešavala. Koje su ahiretske posljedice? Koje su ahiretske posljedice? I to je ono što je najgore. To je ono što je najgore Buhari radi Allahu taala anhu prenosi hadis, dobro vama poznat, o trojici ljudi s kojim će biti potpadni na jehenemska vatra trojice ljudi, tri, tri skupine ljudi sa kojim će biti potpanjene džehnevska vatra, pa se spominje muđahid, alim i, e, Mujahid, i muhsin, onaj koju djeljuje. Znači, muđahid, alim ili muhsin. Nađite mi bolje skupine od ove tri. Naravno, poslanici su, ali govorimo onome o čemu bi mi mogli da se, da se nađemo. Ili da si muđahid, ili da si alim, ili da si muhsin. Ne može. Priželjkujemo da budemo jedna od ovih skupina ili u najmanju ruku da pomažemo jednu od ove tri skupine. Te tri skupine su najvećoj opasnosti po pitanju potpaljivanja džahnemske vatre, jer je stvar vezana za iskrenost, pa će gospodar svjetova sakupiti te iz te skupine koji su uh, predviđeni za podpaljivanje džahnemske vatre Pa zna, je da je da ću pitati muđahide zašto si se borio, pa kaže gospodaru, borio sam se da tvoja riječ bude gornja, da nevjerojatno riječ bude donja, da pokazimo, da, da stvorimo prijatnu i pozitivnu atmosferu za davu, za islamijet, za ezane, za hijabe, za, za, za... Znači, to je ono što, što vojenštino muđahidi rade. Muđahidi se borje da bi stvorili pozitivnu perspektivu i sigurnost unutar muslimanske zajednice. I ono što često spominjem uh, Arapim u arapskom svijetu kada primijetim nekog u, u gafletu, kada ste vi svjesni da smo mi na granicama islamskog umjeta? Nema, posljednje Bosne sve čufr što kaže stari Bošnja. Sve su kjaferi, nema muslimanske zajimce. Do god se kjafer sa nama ovdje bavi, vi možete u rahatluku da i u Mehiju i Medini spavate. Kada se muslimani povuku s ovih prostora, sljedeća je destinacija Turska. Nek se povuku s Turske, eto ti šam, dušu šamu su sada svakako problemi, ono, ono, ono što vidimo. Ali muđahid stvara konfuziju kod Ćafira, usmjeravaj na neko ratište kako bi ostali islamski umet mogao prsuho, da mirno, da mirno spava. Ne može biti bolje titule, ne može biti bolje vazife, ne može biti bolje, bolje službe. Ili Alim, čovjek koji podučava islamski umet av Allah o jednoći, Allah o je veličini, pa ima boljeg posla, ima boljeg, boljeg posla, posla od toga. I kad bude upitan, zašto ste, gospodar, samo da bi tvoja riječ bila gornja? Pa kao lažeš, to si radio da bi zadivio ljude, da bi zadivio ljude, pa su ljudi govorili, mašala, evo ga učenja ovo ovaj kadija, kad ti nađeš, sviti ti prave mjesto, svi ti se pomjeraju da tebi... To si tražio! I gledajte kako je gospodar svjetova pravedan. Šta si ti htio? Htio si polažaj u društvu, da izazveš... Poštovanje, nema problema, izvoli. Plaćeno ti je. Na sudnji dan, molim, plaćeno ti je. Na st... Tad si to radio da bi bio poštovan. Ljudi su te poštovali, nemaš od mene više, nemaš od mene više ništa. I tako je, nažalost, i sa onim koji udjeljuje a, i metak da bi bio viđen viđen od ljudima. I to su ahiretske posljedice rija. Ahiretske posljedice rija jeste da će čovjek biti trovaljen u jehenemsku vatru koliko njegovu ibadeti budu posvećeni nekom drugom a ne Allahu subhanu ve taala jedan od efikasnih lijekova po pitanju pretvaranja jedan od efikasnih lijekova pretvaranje jeste činjenja dobrih dijela u tajnosti i njihovo skrivanje koliko god smo u mogućnosti koliko god smo u mogućnosti u ovom kontekstu naš postanik Mohamed s.a.v. izreka ovaj hadis u kojem kaže koje od vas su mogućnosti da ima udjela u skrivenim dobrim dijelima neka uradi to znači neka ima udjela ukoliko možeš da se ugradiš u nekom skrivenom dobrom dijelu ugradi se ugradi se savjetuje nas naš postanik s.a.v. šeha albani je ovaj hadis ocijenio vjerodostavno ocijenio vjerodostavno također u ovom duhu nalazimo Da je naš posanik s.a.v. izrekao poznati hadis o sedmorici koja će biti u hladu Allahovog arša na danu kada drugog hlada ne bude bilo. Sedmorica koji će biti u hladu Allahovog arša kada drugog hlada ne bude bilo. Od tih sedam skupina naš posanik s.a.v. u ovom hadisu posljednje dvije skupine spominje čovjeka koji je udjeljivao milostinju na način da njegova ljevica nije znala šta udjeljuje njegova desnica. I ovo je izraz kojim se u orapskom jeziku želi e, predstaviti tajnost. tajnost. A, a primijetio sam kod jednog Sarajlije kako vadi novac iz džepa, zatim nešto okreće oko sebe, pa ubacuje u lijevu ruku, pa posljednje iz lijeve ruke upodu desnoj i daje tamo gdje je bio nanijetio da da. Pa sam se začudio šta je, u čemu je, u čemu je trik, u čemu je tajna. <laughs> Kaže, zar nisi čuo za Hadis ala oposla nikada njegova ljevica ne zna šta, šta udjeljuje? Desnicu malo je to bukvalno, bukvalno protumačala. Ako bismo htjeli, bukvalno da predstavimo. Zamislite da prolazite pored Sergije i znate da imate nešto novca u džepu. I zavučete ruku u džep i zvučete sve što je u džepu i date u Sergiju. Kao koliko si udjelio? Sam sebe da zapitaš koliko si udjelio? Ne znaš. Ne znaš. Mada je to u naše vrijeme i možda za naše mentalitete i opasno, jer ukoliko smo udjelili 5 maraka, mi ćemo, pa jes bilo pedeset maraka. Brat, ubijedit ćemo sebe da je to daleko više nego što jeste, tako da je kod nas sve mač sad sa dvije, sa dvije oštrice. Ali ovdje naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, opisao jednu od kategorija ljudi, a, oni koji tajno udjeljuju. Ovdje se želi reći oni da će biti u hladu Allahovog arša, u hladu Allahovog arša od sedam kategorija, šestna je spomenuta, ona koji tajnu udjeljuje. A sedma, kaže čovjek, koji se u samoti sjeti Allaha, wa pa mu krene suza na očin. Oko koje je zasuzilo ispomena i sjećanja na Allaha, wa u trenutku, kad te niko ne gleda. Kad te, kad te niko ne gleda. I pogledajte, ovo je veličanstvena nagrada. Na veličanstvenu nagrada hlad, aša Allaha na danu kada drugog hlada ne, bu, ne bude. Bilo sedam od sedam kategorija, dvije, dvije kategorije su vezane za tajni i badenu kaže Ukbe ibn Amir Ukbe ibn Amir radijallahu ta'ala anhu spominje da je ču našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže onaj koji glasno uči Kur'an nalike onome koji javno udjeljuje milostinju a onaj koji tajno prigušeno uči Kur'an nalike onome koji tajno udjeljuje koji tajno udjeljuje milostinju čak i u priliku učenja Kur'ana ako ljudi mogu da da ne primijete da učiš trebaš se truditi da ne primijete. Jer svako primjećivanje tvojeg ibadeta izaziva opasnost, izaziva opasnost za namjeru tvojeg ibadeta. I ovaj hadis je također šeha Obani ocijeno vjerovostljeno. Kaže Bishr ibn al-Harih rahimahullah, savjetuje, kaže, ne činite djela da bi bili spominjani. Nemojte činiti djela da bi bili spominjani. Kaže, sakrijte svoja dobra djela. Isto kao što sakrivate svoja loša djela. Zamislite kada bi mi po pitanju javnosti, javnosti na isti način gledali stvar. Kao loše djelo, kao dobro djelo. Ono što kada osjetimo stid, loše, joj samo da mi se za ovo ne čuje. Pa te uvati panika ako si uradio nešto nešto e, grublje, ukoliko si uradio nešto veće, ukoliko si uradio nešto što bi izazvalo veliku osudu kod društva. Odmah ti zaigra srce, joj gospodin, samo ovo da mi se ne sazna. E zamislite kad ti padne na na tvoje dobro djelo, isto da ti izaziva Gospodaru, samo ovo da mi se ne sazna. Jer god stoji u, u tajnosti između mene i tebe, nisam ugrožen. Nisam ugrožen da bi propalo. Zamislio, udijelio se, uradio se, uložio se veliki trud. I to je ono, i to je ono što je poseban izazov. U trenutku ćeš uraditi djelo podređeno. I sakti ga. Proći će godinu, dvije, tri. Posle tri godina kad sam ja i opet si ugrožio i doveo u pitanje zašto su bili pravi ti, ti razlozi začinjenje začinjenje tog tog ibade tako da biš Ibn al-Harith savjetuje da se pokušamo sakrivati i skrivati naša loša dijela, naša dobra djela isto kao što to radimo što radimo sa lošim djelima pa on dalje savjetuje da je namaz obavljen u, u mraku bolji nego namaz obavljen pod svjetlošću pod svjetlošću i to je naravno za njihov ambijent Tada tada, bio, tada se na akšamskim, jacijskim, sabahskim namazima nije primjećivalo ko klanja sunete uh, ko jer mraše su bile prostorije nedovoljno osvjetljene, pa je čovjek uvijek mogo u nekom dijelu mesti da, da se skloni i akoliko se vidi silueta da neko obavlja namaz, ne vidi se ko obavlja ko obavlja? Pa kaže na file koje obaviš u tim namazima, bolje su nego one na file koje obavljaš na podne i na kimdi. Jer podne i već je dnevno svjetlo, svi vide, svi vide i da se obavlja i ko, i ko obavlja I u, tom, i u tom kontekstu i u tom kontekstu ovaj islamski učenjaci iz generacije selefana se savituju. što se tiče određeni ibadeta konkretni koji bi mogli da da da ispunimo to taj skriveni skriveni dio, i skriveni segmento kojim kojim govorimo, pa na prvom mjestu možemo spomenuti plač i straha od uzičnog Allaha. Plač i straha od uzičnog oduzičnog Allaha, i to je u duhu uh, hadisa našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem je spomenu sedmoricu u hladu, pa je sedmi bio čovjek koji se sjeti Allaha subhanahu u samoći, pa mu suze poteče poteče. Uh, I to je opet naravno vezano za za iskrenost u kompletnom tajnom ibadetu kad govorimo vezano govorimo govorimo za vezano za iskrenost za iskrenost jer kada ti poteče suza u u samoći kada nema nikog od, od ljudi sam sam si sa gospodarom svjetova nema opasnosti da, bio da se bio isprovociran nečim prisustvom da se nadjero da pustiš suzu ili da obaviš namaz da bi nekog zadivio znači tada si definitivno u samoći kad si sa si sačuvan si takvi takvi stvari Interesantan ibadet koji je vezan za tajno činjenje ibadeta jeste dova za brata u njegovom odsutstvu u tajnosti. Dova za tvojog brata muslimana u njegovom odsutstvu u, u tajnosti. I u ovom kontekstu je Budarda radijallahu ta'ala anhu prenosi da je vjerovijesnik salallahu alihi waslam rekao dova čovjeka muslimana za svoga brata u njegovoj odsutnosti primljena je dova koliko Ukoliko za svoga brata muslimana, kada on nije prisutan, kaže naš poslanik wasalam, da je dova primljena. Pored glave čovjeka koji dovi, nalazi se melek zadužen za tu stvar, zadužen za, za, za nas i naš odnos prema Allahu. Wa pa kaže u trenutku kada mi u, u, u samoči dovimo za našeg brata muslimana, melek koji je pored nas govori amin, da Bog da Allah to podario tebi. Da Bog da Allah to podario Tebi i ovaj hadis je zabilježen kod imama muslima. Ovaj hadis je zabilježen kod imama muslima. E, I opet, i to je ono što je spomenuo Šeho Lestamim temije, e, da je ovo samoća i brata upravo vezana za iskrenost. Jer gledajte, kad vam neko uradi neko dobro od ljudi, od muslimana, kako mi želimo da pokažemo da smo zahvalni. Kad ti neko doda vodu, ti kaže Allah da te nagradi. To je zamjena koje... hvala, ja sam ti zahvalan zbog onoga što si, ja sam to primijetio i želim da ti se zahvalim zbog toga. Govorimo o vodi. Naravno, nema male stvari, znači nema male stvari u, u, u šarijetu, ali ima oni koji su veće. A da ne kažemo za, za nešto drugo, neko ti od, od, odgodio neku dunjalučku tvoju smetnju, pomogao ti u nekom segmentu, nešto što ti je stvarno bilo važno. Kad god ga sretneš, takavljaj, Allah da te nagradi zbog onoga što si mi uradio. Non stop, non stop. Ali zašto učiš tu dovu? Stvarno da bi mu Allah pomogao? Najvjerojatna da ima. Najvjerojatna da ima postotka. Ali je i postotak da želiš da mu iskažeš zahvalnost. Želiš da mu dokažeš i pokažeš ja sam ti zahvalan zbog onoga što ti meni uradio. Al kad si sam, nema toga. Kad si sam i doviš za nekog brata muslimana... Ne interesujete te njegovo mišljenje. Tebe u tom trenutku interesira da mu Gospodar Svetova nadoknadi, da ga nagradi ne zbog toga što želiš da izgradiš odnos sa tim čovjekom, već zato što želiš da izgradiš odnos Allahu, subhanahu wa ta'ala. A šta dobiješ za uzvrat? Dobiješ uzradno bezgriješno biće, stvorenje koje pored tebe kaže Gospodaru, podari njemu to. Gospodaru, podari njemu to. Melek, melek dovi dovi za tebe, zato je se i Nibadji Rahimehullah rekao, kaže, neophodno da više ustrajavamo u učenju dove za našu braću, nego da ustrajavamo u činjenju dobrih dijela za našu braću. Kaže, preča je da ustrajavamo u učenju dove za brata muslimana, nego da ustrajavamo u činjenju dobrih dijela uh, za brata muslimana. jer Kaže, u čemu je ovdje stvar, zbog čega? Kaže, nekada možemo navaljivati da našem bratu nešto ostvarimo u koristi, a ono ispadne loše pod njega. Promašio. Brat naš neoženjen. I te samo da mi ga je oženjen. Navalio ti na sve strane. Poslo glasnike na sve četiri strane svijeta da mu nađeš neku hajgli sestru. Nađeš oženi se i... Izgubio si, izgubio si. Vremenom to bi bude fitna za njega, neko iskušenje, odu u nekom. Ili si romah, joj da mi je samo nekako da mu skući krov nad glavom i ti mu pomane još tome, to mu bude sebevda, da mu se otvori dunjaluk ili da zaboravi na lasu. Ne znaš, inšalatala da nije, inšalatala da, da nije, u većini slučajeva ljudi se održe, ali može da se desi. I to je ono što se desilo našem poslaniku, sallallahu anehi vselem, odnosno jedno od njegovi, od muslimana u, njegov, u njegovom vremenu, Kada je se žalio na silomaštvu i tražio od poslanika, sallallahu alayhu sallam, i metak pa je dobio nešto i metka iz državne blagajne, pa se je oženio pa je zaboravio naše poslanika, sallallahu alayhu sallam, kada je došlo vrijeme da daje zekad, on je govorio ja sam ovo svojim rukama stvorio. Na osnovu čega vi tražite od mene? Zavisite koje iskušenje to bilo za tog odbija da daje zekad, a početan i metak mu je bilo iz državne blagajne naš poslanik, ajde nek se izgradi, nek se ožine, nek se, nek se, nek se pokrene jela fitna za njega. A kad uputiš do ovog gospodara, gospodaru, možeš li da foliš. Možeš gospodaru podariti mu sve svako dobro donjalu kaihira. Uvedi ga u dženet firdevs gospodaru pod tvojoj kaihira gospodaru milosti gospodaru. Možeš li foliti? I to je ono što nas ovaj e, islamski učinak sa edin bude red i ne baji savjetuje da je preče ustrajati u haili dovi za naših brata muslimana nego ustrajati u činjenju dobrih djela jer neka da dobro djelo koje učinimo za našeg brata muslimana može ga odvesti na neku stranku puticu. Kaže se mnogobrovno klanjanje dobrovnjih namaza u kući. Mnogobrovno klanjanje dobrovnjih namaza u kući jeste jedan od načina da čovjek o, ostvari iskreni ibadet. Da ostvari iskreni ibadet. U ovom kontekstu je naš posanik s.a.v. rekao čovjek namaz u njegovoj kući vrijednije od njegovog namaza u ovom mom mezđidu osim obavezujućih namaza. Znači govori u Medini naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme čovjekov namaz obavljan u njegovoj kući je vredniji nego njegov namaz obavljen u ovom mom mesditu i u obaveznih namaza. Farzi su bolji bolji u džamii. I ovaj hadis je zabilježen kod imama Buharije, kod imama Buharije što govori o vrijednosti o vrijednosti namaza. Kaže zatim naš posanik, salallahu a.s.v., čovjekov dobrovni namaz kada ga niko ljudi ne vidi jednak je 25 njegovih namaza pred očima drugih ljudi. Na fila obavljena, uh, daleko od oči ljudi, 25 puta je vrednija uh, na, uh, nego na fila obavljena u prisutu ljudi na osnovu hadisa našeg posanika, salallahu a.s.v., a takođe šehe Albani ovaj hadis je ocijenio, ocijenio vjerodostinu. I poznati su vam hadisi u tom kontekstu gdje naš poslanik sredem, savjetuje da u naši kuće ne napravimo kaburove gdje se neće obavljati namaz, znači sve u duhu, obavljanje na fila, obavljanje na filu našim, u našim kućama. A, jedan, jedan od, i naravno sa tim na filama, ako, ako posmatramo, vezano i bereket našeg stambenog objekta, vezanje i bereket naše, naše porodice, na mjesto gdje se kaže se da mjesto poprima alamete i i simptome i signale djela koje se čine čine u tom mjestu. I vidjećete vidjeti da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao kada se obilaze i prolaze pored mjesta gdje je gospodar svjetova kaznio narod a, zbog njihovih njegov, ne, nekih njihovih grijeha, govorio: "Požurite se prolaženjem. Pokušajte da se zaplačete. Ako ne možete Potrudite se da odglumite plač. Znači na jahalici sam požuri, budi skrušen da bi stvorio takvu sliku, takvu atmosferu da prođeš nekažnjeno od gospodara svjetova. I kompletan taj ambijent bi poprimao alamete i simptome tog grijeha. Vi pogledajte diskoteke kada uđeš, pogledajte crkve na kraj kraja. Pogledajte crkve, to je, mračno je. Zagušljivo, izvjetno je teško, ne znam imali prilike, ništa, impozantno nećete vidjeti, ukoliko budete ulazili, ali e, u, ulazio sam u, u par navrata kroz neke, kroz neke e, crkve, vjerujte, mrkvi mrak. Mrkvi mrak, zidine su poprimili, poprimili one njihove grijehe koje oni tu rade. Također džamije, gdje se Allah smarovat, Allah veliča, za razliku od turbeta, Za razliku od turbeta gdje se veličaju, veličaju mrtvaci. Čisto vidiš da taj ambijent poprima a, osobine tog dijela koji se tu, tu, tu radi. U našim kućama, ukoliko budemo obavljeni na filu namaz, naše kući, naše porodice će dobiti ambijent, ambijent tog hajra i tog beričeta koji silazi zbog obavljenog, zbog obavljenog namaza. I to je ono što je imame nevoj iskrenu pažnju, recimo kao spominje koristi koje su obavljanje na filu u kući, između ostalog spomenuo, spomenuo i ovo. Jedan od načina kako možemo ostvariti tajni ibadet jeste ljubav prema siromasima. Ljubav prema siromasima. Siromasi su svima teški. Od siromaha uvijek možeš očekivati da zatraži tvoju pomoć, nikad ne možeš očekivati da zatražiš njegovu pomoć. Znači, to je to je siroma, to je njegov hal, to je njegovo njegov stanje. I e, je lao poslanih sallallahu alihi vselem molio je svoga gospodara da mu podari ljubav prema siromasima. Da mu podari ljubav prema siromasima. I posto postoje dove koje, koje govore o, o ovome. Ebu Zer radijallahu ta'ala Anhu spominje, spominje interesantnu rečenicu izbog zbog njegovog početka, zbog početka te rečenice kaže naredio me moj prisni prijatelj. Kaže Ebu Zer radijallahu ta'ala Anhu koji je bio dosta Interesantan ashab, pogotovo u po pitanju zuhda, po pitanju asketizma uh, u toj generaciji, to je bila osoba koja se je najviše odricala Dunjaluka. I uh, način na koji je on tumačio odnos prema Dunjaluku je bio toliko ekstreman da je bio zamoljen da napusti Medinu. Da napusti Medinu jer izazivao je određene rasprave u, u tadašnjim krugovima, u krugovima ashaba, uh, ne u prvom periodu, već je to bio vrijeme Omeru, u ka malo kasnijem periodu, tako je napustio Medinu kako ne bi uznamiravao ljude zbog njegove upornoj kritike uh, njihovom odnosu prema Dunjaluku. Al kaže, uh, savjetovao me, odnosno naredio mi je moj prisni prijatelj. Čovjek kada bi bi upitan ko je tvoj prisni prijatelj, kogod daje, uh, ne može biti ni blizu njegovom prisnom prijatelju. Mi si naposlanika, salallahu arizu. I to je ono što odlikuje našu prvu generaciju muslimana. I haram bilo onima koji napadaju, koji vrijeđaju i koji se posla pravje budale. Ne, ne, mi nismo to. Kako niste to? E, imali smo prilike, nažalost, svojim ušima. U sred Medine, poslije neke drame da slušamo te idiote kako psuju, kako psuju ashabi, kako psuju Omera, kako psuju Osmana, kako psuju, kako psuju Ebubekra. I onda naravno kad dobiju batine, čude se, kaže nema slobodu u Medini. Pa niko neće ni biti slobode. U sinoiskoj dr društvu kada se napadaju ashabi kada sanapo napad na ashabe napad na našeg poslanika kad ti si super ljudi na si ti ali su ti drugovi neki hipokvarenjaci žene su ti kurve ali su ti super pa gdje ima to ko će priznati da mu kažeš ti si dobar čovjek žena ti je kurva drug ti najbolje ti je pokvarenjak pa to je napad na našeg poslanika a koji to napad na našeg poslanika pa ko su ti ljudi koji su mi Kur'an dostavili ko su ti ljudi prevaranti otpadnici Ti ljudi koji sebe nazivaju šijama, a koji su rafidije, oni koji su odbili da se pokora Allah u njegovom poslaniku, su jedno veliko zlo u islamskom umjetu koji je nažalost prisutno do Bosne i Hercevine. A posljedice njihovog grada ćemo tek da vidimo zbog idiotizma odgovornih ljudi koji nestaju u kraj. I sad u čemu se gradi, Kaže imate uh, ehlisunecku liniju, kaže s jedne strane imate šije, s jedne strane imate vehabije. I sad sam ja sredina. U odnosu na šta? U odnosu na vehabije i na šije. Ko su vehabije? Ljudi se prave budale, a naša djeca će imat posljedice. Ono malo islamijeta što će ostati u našim krajevima, će sa velikim problemima po pitanju ovih neprijatelja Allaha i neprijatelja Allahoposlanika. I Turci su dobro znali ko su šije. Glavne bitke unutar muslimanskog safa vodio, vodio se protiv protiv Šija, koji nikad nisu htjeli da se pokori, da a, dođu pod hilafet, hilafet Turske. I to je još malo nade, zbog čega opet i naša ulema ovdje, bošnjaška, se opire, opire se šimskom učenju. Da nije još toga bilo za vrijeme Osmanoskog carstva, mi biti ovdje bili pod velikim pristiskom tog, tog zla. Ali ovaj ashab, Ebuzer, radijalahu talahan, Anhu kaže, na redi me moj pristni prijatelj sedam stvari, sedam stvari, Pa između ostalo kaže, naredio mi je da volim siromahe i da budem uz njih. Naredba od našeg poslanika. Mohameda s.a. kaže, naredio mi je da volim siromahe i da budem uz njih. A vjerujte, vjerujte, siromasi su uh, svima, svima teški. Sjećam se određenih naših šehova tokom studija koji su imali sabra da rade sa studentima sa njihovog ekonomskog aspekta. Sa popravljanje njihove neke uh, ekonomske i dunjaruških potreba. Pa bilo je tu uh, oko sedamdesetak, na našem univerzitetu je bilo oko 70 sedamdesetak različitih govornih uh, skupina. Preko sedamdeset jezika se govore na našem, i još uvijek se govore na našem univerzitetu. Znači, ne modaka ne, dola, ne dolaze. Ljudi koji od svoje stipendije izdržavaju svoje porodice u svojim, u svojim državama, pogotovo je to bilo karakteristično za Afriku, za, za Afriku kao kontinent jer su oni jako skrom, skromnog življenja. Pa kada bi šehovi donijelo nešto od knjega da podijele, Kako bi tu bilo po ponižavajući slika to je da nešto ne vjerujete. Ja bi se uvijek čudio tom šefu kad sjedeći put opet dođe s knjigama. On se isikira. Stidga, stidga što se dešava kod njega. Znači otima se koda je nešto od elementarnih stvari stvari za život bez čega ne može. Znači tu istu knjigu možeš naći za dvije tri marke u knjižari. Ali takva je to ali da ne spominjem neke neke druge stvari. I opet sjedeći put dođe opet do nas s knjigama. Nemojte bratići opet da ponovi, molim vas, obratite pažnju što spusti knjige opet naša braća afrikańci isto i opet i razmišljao sam poslije stvarno sabr koji ovaj čovjek ima znači bez obzira na na šta se dešava. meni je cilj da ovim ljudima pomognem da im dam literaturu da im dam, možda da im popravim uh, i čak i novčano i, i sa, sa sa svakog aspekta bez obzira na poniženje opetću i opetću i opetću kako je sa siramasima ako mu redon uđeljuješ pa ga mići ti ostaviš gdje je moj dio Isto kao da si se obavezao, isto kao, to je ljudska priroda. E, kaže, jedan naš brat koji iako solidno postoji ovdje u ubosnik, pa kaže, imam često ovaj brzu poštu, pa da bi pripazi ovog poštara koji mi to donosi, kaže, ja vam uvijek dam još po par marak, onako, evo popij kafu. Kaže, jedno mi se potrešilo, nemam sitno, a zaklupno, nije, on je plaća za taj pusu. Kaže, gledaj me ono, čisto čeka, daj, daj mi onaj moj dio pa... Pa ja da idem, da idem dalje. Navikao se čovjek i, i tako, takva je ta ljudska, ljudska priroda i stvarno sa, sa siromasima treba, treba velika, veliki sabr, ali zbog tog sabra e, upravo je ta nagrada. Koja ti je satisfakcija? Zašto ti se družiš sa tim siromama? Zato što ti je sa njim prijatno, zato što o, će ti ono reći nešto, e, baš ono, obogatit će te nekom, nekim znanjem. Ubično su to ovaj određene neprijatnosti, ali ukoliko budeš saburao na tome i ukoliko budeš u konstantno sa, sa takvim ljudima u društvu, pokazatelje tvoje, tvoje iskrenosti. Dobrovodni post je jedan od načina načina kako čovjek može ostvariti tajni ibadet, jer nakar krajeva gospodar svjetova kaže da je za sve ibadete odredio nagradu unaprijed. Unaprijed je određena nagrada za svaki ibadet. Izuzet za post. Gospodar svjetova za post odstavio neograničenu nagradu na će koga hoće koliko on on hoće. To je posebna posebna jedna vrata za za hajrat, a na posjetku svaki ibadet je vidan izuzev posta. Koliko ne jedeš, ko će znati koji su razlozi zbog čega ne jedeš? Ne jedeš u ovom trenutku, možda će za sat vremena jesti, znači to i ibadet, zarađezi kod namaza, zarađezi kod sadake. Sve je vidno, post je takav ibadet da čovjek može dobro, dobro da daga daga sakrije. Što se tiče generacije Selef alalazimo da su njihove biografije prepune, prop, prepune primjera o njihovom tajnom ibadetu i koliko su ono smjeravali na srčane ibadete i na iskrenost. Pa tako da je Uwejs el-Karni el čovjek iz prve generacije muslimana koji nije sreo našeg poslanika. A naš poslanik a husallam, je savjetovao, ako budete ikad sreli Uwejs el-Karnija, tražite dovu njegovu, jer se njegova dovan ne odbija, to iz razloga što je bio dobročinitlj prema majici. I upravo je to razlog zašto nikad nije otišao. Čuo je za poslanika, povjerovo je u njega, ali nikad nije otišao s njega da se sretne, jer nije mogo njegovu majku da ostavi samu. Pa on kaže, kada se probudiš, moli Allah da popravi tvoje srce i tvoj nijet. Jer za tebe nema ničeg težeg od tvog srca i tvojeg nijeta. Kad se probudiš, kaže dovi Allah da popravi tvoje, tvoje srce i tvoj nijet. Ovo, ovaj, ovaj čovjek koji je hadisom našeg poslanika, uspio, uspio, savjetuje nas ovo. Jaheb nebiketir je rekao da se koncentrišemo na nijet, jer je nijet bitniji od samog djela. Nijet je bitniji, kaže koncentrirajte se na nijet, nijet je bitniji od samog djela. Uradiš djelo po sunetu i udjeliš milijon maraka u dijeli. Ali da bi ljudi rekli udjelio milijon maraka, šta ti vrijedi to? ili udjeli jednu marku radi Allah, subhanutel. pa bolja je marka čovjeka koji tu radi radi Allah, neko milijon, iako, iako, sa aspekta koristi za muslimane, dunjalučki muslimani će se više koristiti milijona, znači definitivno, ali sa aspekta čovjeka koji je udjelio, više će se ukoristiti onaj koji je udjelio uh, jednu marku. Zato uh, Jahj i nebiketir savjetuje da se koncentrišemo na naše nijete, jer je ono bitnije od, samoj, od samih dijela. Kaže Ahmed imam Ahmed, imam Ahmed savjetujući svoga sina Abdullaha, Imam Ahmed savjetuje svoga, svoga sine. I opet, bez obzira koliko je Hajr želio umetu, uvijek svome sinu želiš da je još veći Hajr nego, nego bilo kom drugom. To je taj još prirodni dio koji je, koji je zato se spominju i do, e, e, savjeti ranih poslanika svojoj djeci, kaže. Savjeti svoj e, poslanika svojoj djeci. Ipak to da jedan poseban akcent. Ovaj islamski učenjak Imam, Ahm, imam, zadobio, zaslužio titulu imam. Savjetuje svoga sina Abdullah, koji je također bio u prinosu Sadisa, jedan od velikih islamskih učenjaka, kaže, na nijeti da činiš dobro, jer ćeš biti u dobru sve dok nijetiš da činiš dobro. Na nijeti da činiš dobro, jer ćeš biti u dobru sve dok nijetiš da činiš dobro. I ovo je jako bitno, braćo. Ovo je jako bitno. A ako analiziramo neki predohodni period, naćemo određenu našu braću koja su bila ustrajnija u nekim aktivnostima sa nama nego što su to danas. I ta bracia su naša prolazila etape. Ne ostavi čovjek dobro delo odjednom. Nego su dalji odjednom, pa su dalji od drugo, pa su dalji od treći, pa su dalji od dobrog društva, dok najkre ne ostane kusamljena ovca i pojede ga naše društvo i ga naše društvo. Ali doći će etapa kada ti kaže čovjek: "Ajmo na prodavanjem", kaže: "Hoću". Planirao sam, hoću inshallah, sljedeći put. Još uvijek on nije tihair. Dok mu i ni izmakne. Kad mu izmakne makako prodavanjem, a šta ću tamo, a sve sam čuo. Sve sve čuo elementarne stvari da ga pitaš, najvjerovatnije da ne bi znao da ti, da ti odgovori. Dok god čovjek nije ti prespao si noć namaš sutraću. Inšallah sutra, sutra veče će ustati. Prespao si opet sutra veče i sutra veče i sutra veče dok ne umre. Nisam ustao, hajli bil, je l bolje nego da ka Ma, nema od mene posla. Ma kakvi aj noć namaš, nema od toga. Selame, sam sebi si presudio. Granice su u našim glavama. Onda gdje mi postaviš granicu u našim glavama, tu su granice. Tu su, kažu, Republika Srpska. Ma ni sam ne ja dao ime. Niti mene interesiraju te granice. Ne interesuje me ta granica u opste. opšte. Za Zameri, ta granica ne postoji. Granice između Bosne i Sandžaka ne postoji. Jedan narod, jedna vjera, ne interesira me. Kad me policajaci zaustavi, moram stati zbog njegove sile, ne zato što ja to volim. Do je tu sutra neće biti inšallalah. Sutra neće biti. Barijere su u našim glavama. Ono je trenutak kada sušimo barijere u našim glavama, sušićemo i na terenu, sušićemo i na terenu. Ubijedete ljudi do duše to je na posebna posebna pitanje i o to, tome to trebaju nekad analizirati učenjaci, mada su tamo i progovorili. Kaže, ma politika je za lopove. I odma je tebe on ogradio, nema nije za Poslimana politikom da se bavi. Ko kaže da je politika za lopove? Samim tim si ti mene okružio i izbacio si me sa tog terena, ukoliko bi bilo ispravno, ma da kažem, to će se inšalatala kad tad doći na tepetu i moraće se moraće se analizirati. Ili ti proglasi nekom, ma nije to za tebe. Ma ko kaže da nije za mene? Nije zabranjeno Kur'anom, nije zabranjeno sunetom. Nećeš me istirati, nećeš me istirati, istirati sa, sa terena. Ljudi ti te, e, nameću neke postulate, ma to je, znaš, šta je? Gdje je? Ako nije zabranio ola... I ako ni zabranio Allah poslanik sigurno me, niti nećeš, niti nećeš zabraniti. I to je ovaj zlatan savjet imama Ahmeda svome sinu. Dok god nije tiš da činiš hajir, ti si u hajiru. Ti si u hajiru jer to je ta vječita borba čovjeka sve dok ne svoga gospodara. Zatim Sufjan ibn Ujejne, Allah mu se smilova kazao je, ako rob bude iskren 40 dana, ako rob bude iskren 40 dana, Allah će njegovom srcu spustiti mudrost jezik ćemo usloboditi, a njegove oči će produhoviti tako da vidi da ima furkan da vidi šta je od onjalu ka dobro za njega a šta nije interesantni su ovi 40 dana inače 40 dana 40 namaza da čovjek ne propusti ni početi tekbir znači da pristigne ne početi tekbir interesantno je došlo do par navrata po pitanju toga čak i imam Šafija spomenu da ukoliko čovjek bude proveo 40 dana sa sufijama nikad mu se više pamet neće neće vratiti za odgod, za odgoj 40 dana je a, možemo zatučiti jako bitno. Jako bitno. I nekada kada, kada bi Allah dao da nekada pravimo neke odgorne programe za našu djecu tokom raspusta, da se napravi jedan prijatan domaći ambijent Gdje bi roditelji svakodnevno mogli da obilaze svoju djecu u nekim ter, terminima, a da kompletan program bude sa učenjem Kur'ana, sa učenjem Hadisa, a između ostalog naravno i plivanje i sport i nešto što djeca Djeca vole. Mislim da bi brojka od 40 dana bila jako interesantna da da pokušamo godišnje prenositi tu pozitivnu energiju, pozitivno učenja, Ali nažalost za sad, za sad smo po tom pitanju <coughs> zakazali. A, mnogi su još iz reke islamskih učenjaka po pitanju iskrenosti Kada na načine na koji se može doći do do iskrenosti uh, što se tiče konkretnije njihovih njihovih uh, primjera ne izrekavši primjera spominućemo par primjera i sa tim ćemo inshallah tala završiti kaže se da je Davud ibn Ebi Hind jedan od islamskih učenjaka i pobožnjaka pobožnjaka iz ranih generacija Davud ibn Ebi Hind kaže se da je 40 godina postio dobrovoljni post a da njegova porodica to nije znala za njim. Znači, 40 godina je postio dobrovni post, ni njegova porodica nije znala za to. Spominje se da je to uspjevo da ostvare na način što je ustao prijen Sabaha na doručak. Pa bi doručkovi otišo na saba poslije Sabah bi se vratio kući, pa bi mu porodica spremila hranu koja je bila predviđena za ručak. Pa bio je obućar. Kaže, odlazi u svoju radnju, pa bi tokom dana radio. Ručak bi podijelio siromasima, kaže. Pa bi se vraćao poslije na akšama na večeru. To je za njega bio iftar. Se guri u kući, iftar je kući, ručak noći sa sobom koju djeluju, porodica mislila sve to funk funkcioniše. I što je na jednom predavanju, u prilikom spomjena ovog primjera, kaže kako su saznali ako ako je krio. Saznati je lahko, saznati je lahko ako uzmete u obzir da oni koji su redovno dobijali hranu za ručak od njega više ne dobijaju. Poslije njegove smrti, ola <laughs> dok je on bio živ, svaki drugi dan se imao ručak od njega sa drugavim nema. Lako je povezati šta je radio sa tim ručkom i kako je on provodio i provodio svoj život. A pogotovo gospodar svijeta kroz otkrivanje takvih primjera želi da ubrza nagradu čovjeku koji to radi radi na Donjalu. Zatim Ali ibn Ali Jasin Husinov, znano Labidin takozvani Prav unuk našeg poslanika Mohameda s.a.v. kaže se u trenutku kada je preselio da je na njegovim lijeđima bilo ucrta ta, a, tragovi od, od konopca kojim je nosio hranu sinomasima. Svake noći, svake noći kada padne mrkli, mrkla mrak on bi odlazio kod isti porodice i ostavljao im hranu na svojim, na svojim lijeđima. Za, nisu znali koje. Pa kažu kada je preselio sutra večer nema više hrane. Šta je sa hranom koju smo redovno dobijali? Lahko je zaključiti, preselio je Alija, sin Huseinov, nema više koda donosio. Kaže, pogotovo mu se i na njegovom tijelu ukazala, ukazala ta, ta, ta, takvo znamenje. Pa se spominje zatim za Abdullaha i Mubareka, koji je bio učenjak muđahid, učenjak muđahid, koji u borbi sakrivao svoje lice, da se ne bi vidjelo njegova hrabrost, jer je ulazio u najopasnije te detalje borbe. Tamo je najopasnije, Abdullah Mubareć je udarao, ali pokrivenim lice. Za razliku od da današnjehe muđahida. jelko li ko pušku? U koris muslimana ili protiv muslimana. Svak se zove muđahid. Ubija muslimane, ubija čafire, važno je da on puca. Ali svaki detalj na Facebooku. Čisto te strid što imaš iste alamete sa, sa njim. Pa da je čovjeće ostavi nešto Allahu išta, išta, ostavi Allah, nemoj sve ljudima i prijateljima i prijateljima na, na Facebooku. a interesantna smo generacija, definitivno, definitivno smo interesantna generacija. Kaže se da je Abdurrahman i Mehdi klanjao bi na file, a kada bi neko ušao u prostoriju, on bi, kaže, lego u svoj postelju. Morate taj ambijent da shvatite, to je ambijent, nema, što je rekao neš jedan dedo, kada je sišao u grad kod sina i sin sad čeka da on legne pa da ugasi svjetlo. Kaže, ne sine, lezi ti, ja ću puhnut. Da boja, ću ti dedo do saba to uzgasiti. On je navikao na, na svjetljku, na, na svijeću. To je period svijeća. Ako uđeš u prostoriju dok ne, ne približiš svijeću do čovjeka, ne zna šta radi. I on čuje vrata, jel, kanju bez obzira u kojoj pozi, samo legnu u svoju postelju, dražemo i da prekine na filu, nego da ga neko primijeti, neko da neko primijeti da bi da klanja svjetlo Uh, kaže se isto isto za Abija ibn Useima. Uh, kaže se da je kompletno svoje dijela radio tajno. Uh, pa izbeđio je ostalo u kući Kur'an, ičio bi is Kur'ana, Kur kada vidi da neko dolazi, pokrio bi Kur'an, sakrio bi Kur'an da se uopšte ne vidi da je, da je tu, tu su neke stvari, papiri, krpa, možda neka nešto, nije bitno, bitno je da se Kur'an ne vidi, da kako ljudi ne bi primijetili da je da je učio Kur'an. Kaže supruga Hassana ibn ibn Sinana Supruga sana i Nebisenana kaže, priča o svom mužu. Kaže, ja i Hassan bi legli i kada bi be on uspavao i zavarao ko što majka zavara svoje dijete. Zate, kad majka ima još posla po kući, ali dijete neće da zaspavimo sinja i ti zajedno leći, dok dijete ne zaspe, ona ustane, poslije nisklade se i, i ode raditi ono što što treba raditi. Kaže, tako bi ja legla sa svojim mužem Hassanom, pa kad bi on mislio da mi uspavao ko što majka uspavao svoje dijete, kaže, ustao bi da klanja noći na masu, ustao bi da klanja Noći namaz. Zamislite kakva je onda poslušnost bila ovakve žene ovakvom mušu. Zamislite kad bi se mi tako ponašali prema našim ženama. Ma ljubila bi, stopala gdje bi mi hodali. Sigurno. E, ako bi ovako ostvarila, da one, vid, da one vide, da mi i badajte, činimo ustrajno i da činimo tajno. I da činimo tajno. Nema sumnje da bi to bila jaka, jaka veza i jako poboljšanje naše brašnje zajednice. Ovako... Kad nas ni topovima ne mogu probuditi na sabah namaz, a ako uklanjamo noćni namaz, da to ma, mora zna cijela mahala, e, sjećam se jednog našeg jege brata u medresu u Bučinji, e, kupio onaj sa jezanom sad, pa ga navijedno pola sata prijem sabah, <gledajno> cijela medresa ustane radi njegovog noćnog, noćnog namaza, ali mislim sve bilo slatko tada, sve nam je bilo drago, bili smo, bili smo mladi. E, mislim da bi ovakve stvari u velikoj mjeri popravili naš brašni život i naš, naš brašni život. <laughs> A, mnogo je, mnogo je primjera, mnogo je primjera, spominji se između ostalog i šafija, da imam običaj reći, imam šafija, ima običaj reći, volio, volio bi da svi ljudi se koriste mog znanja, ali da niko ne pripiše to znanje meni. Da ne kaže, vala, imam šafija. Ukoristi se, čuo si, hadiš, čuo si, propiš, čuo si, šta treba kako, zaboravi da je od mene, zaboravi da je od mene, nemoj to pripisivati, nemoj to pripisivati meni kako bi se sa Kako bi to sačuvao za Allah subhanahu Kaže se Ejub sehtijani, Ejub sehtijani, kaže cilu noć biklanjao. A ujutru posle sabaha kad je ustao i kada bi sjedio sa svojim sa svojim drugovima, kaže protezao bi se isto kada, kao da su mu se kosti ukočilo od spavanja. O, urezali su mu se ovaj tepih mu se urezao u u ili načem li već spavao kao da bi ljudi stekli utisak da je cilu noć proveo ležeći, a onju stvari a onju stvari planjao. I naravno, naravno, mnogo je takvih primjera za koje mi više nemamo ni vremena. Na kraj se postavlja pitanje da li je bolje izvršavati i badete tajno ili javno? Da li je bolje izvršavati i badete tajno ili javno? Oto što smo vidjeli, da e, šeheh Muhammed Musalil Uthamin dobro opisa orija i kategorije pretvaranja. Jedan od e, glasoviti i zvanrednih hanefijskih učenjaka, ali ibn Abdes -Abd Salam je i njegova knjiga je prevedena, a, komentar na Tahaevu i poslanicom. Znači, izuzetno veliki islamski učenja Hanefijskog meseba, koji je bio a, u potpunosti salefijske akide, tretirao je ovo pitanje, jesu bolji tajni ili javni ibadeti, pa kaže da postoje tri vrsti ibadeta. Kaže, imaju ibadeti koje je gospodar svjetova naredio da se rade javno i ne može ga raditi tajno. Moezin se popne nam u naru u sebi uči je za me. Kaže, što, šta je to? Kaže, ja hoću da budem iskren, tajno da vi ne čujete kako ja fino učim. To, to, naravno, ne bi bilo prihvaćeno, ne bi bilo prihvaćeno ili izađe imam na sabah namaz i u sebe uči Kur'an. Kaže, haj, proučiti nama nešto na glas, kaže, ne, ne, ovo je samo radi Allah, neću vi da čujete kako ja fino i tešno učim, učim. To bi bilo neispravno. Ili čovjek da se krije odlazak na hađi. Hađet. E, javni ibadet, javni ibadet, tema tenis zadana. Ljudi te sreću u tim obredima i treba. Nema nikom reći da si me vidio. Ako znači, bi već bilo malo prosipanja što kaže što kaže naš naš narod. Znači ima i ibadeti koji su naređeni da se rade javno. Ezan, ikame, tučenje Kur'ana u namazu, obavljanje hadža, namaz, namaz dođeši sa kreća, jedan dio da niko ne vidi, kusam ja unutraali smo. Znači, mora se pridružiti parz namazu us timanim. I bolje ga je s obzirom da je naređeno da se radi javno, bolje ga obavljati javno. Onda imaju i vadeti koji su naređeno se rade tajno. Odnos, tajno i bolje je raditi tajno kao što je učenje Kur'ana na podni i na kindiji. Učenje Kur'ana na podne na i kindiji propisano je da imam uči u sebi i tako čovjek treba i raditi. Ili zikrovi koji su kad u bazu. Uđeš Allahume ba' i bejni va bejne jaja, znači dova ili suhani ka Allahume bebi hamdik, nećeš učiti na glas. Propisan je da u sebi, pa se tako i ponašaj. I imaju dijela koje nekada bolje raditi tajno, nekada javno. Nekada je bolje raditi tajno, nekada je bolje raditi javno. Ukoliko čovjek svojim javnim ibadetom može podstaći druge da učine isti ibadet, a ne postoji smetnje, ne postoji opasnosti da će to raditi radi njih. Onda je bolje da javno. Recimo, pokrenuo smo neku akciju. Pa kažem, ukoliko ja prvi izađem i spustim 50 maraka u tu kasu, onda će ljudi koji poslije mene doći držati isti tempo, isti taj. i onda ćemo više sakupiti za taj hajirli projekat, onda ćeš ustati i uraditi to. A inša Allah, ubijeđen si da radi Allah, i tada možeš imati dvije nagrade zbog toga što si udijelio i zbog toga što si podstakvo druge na to djelo. Znači, uradit ćeš javno. Ukoliko postoji opasnost da nećeš ostvariti iskrenost, a pogotovo ukoliko još ljudi se neće povesti za tobom, onda obavezno stvar trebaš uraditi tajno. Stvar trebaš uraditi tajno i to su te trigi koje je naređeno raditi javno, koje je naređeno radi tajno i onda vagamo šta je bolje, da li će se ljudi povesti za nama ili ne i da li mogu ja ostvariti iskronost, iskronost i, ili ili ne. Allah subhanahu ta'ala, molim da ove riječi budu dokaz za nas, a nikako protiv nas na sudnjem danu. Allah subhanahu ta'ala, molim da vas nagradi i organizatore koji su me večeras pozvali da se družim sa vama i vas koji su prisustvovali koji ste to izdržali do kraja, jako je malo, malo za nijansu duže nego što što možda treba i što je ljudski u, ovaj, mozak može da, da izdrži, jer već je školski čas, koncentracija koncentracija uh, pada, ali opet Allah vas nagradio što niste izlazili što ste izdržali do kraja. Allah s.a. molim da nas okupi na, u džennetu, uh, u blizini uh, njegovih poslanika, u njegovom firdevusu, kao što nas je večeras okupio ovdje, jer Allah je to lahko, Allah je to lahko da uradi, i Allah voli da to uradi. Samo e pita nas, je pitanje do nás, da li ćemo se tome odazvati je ili ne. Subhani kallahu mevi hamdik. Ešhedu ila ilaha ila end. Iqara uhejya Waradti qur'ana Isbah bi sotika Esmi'il lakwana Iqara, kalam Allah Daui nufuzena L'nuhis-sefih a'amaqina, a'amaqina l'imana K'an iman fuhad,